Goeiemarig aan jy en allemaal wat ingeskakel is En baie dankie daarvoor Nou, vandag gaan ons so lang inleid Vir uh, die dinge van die maand Erfenis maand uh, Ons gaan vir jylle terugvat En die Afrikana van muziek Gaan ons vir jylle bring En dit is natuurlijk uh, Uh, partij is volkspelemuziek, maar Amal is lekker samsing en Amal is lekker Suid-Afrikaans en Afrikaans uh, So ek hoop jylle gaan die program geniet en uh, ja, ek gaan sommer gauw gauw afspring, ons het vandag die meeste wat ek nog ooit op een speellijst gehad het So, ek gaan die tijdmos nie Ek begin en ek speel sommer met die Alabama studentengezelskap en hulle sing vir ons ek sien een ster, syng saam, ok, is hy lekker saam syng Yeah. in een lekker manier om die erfenis erfenisdinge in te lei die erfenisdag wat uh, in Afrikaans is die bedoeling van erfensdag dat alle Zuid-Afrikaans hulle erfenis die diversiteit van hulle oortuigings en die tradities moet vier en ja en toe word dit sommer een braaidag en wat beter om een traditie te vier as met een braai. Ons stap aan en ons kom by drie kroone Heinz, Koert, uh, Nikolus, Rai en snootkop. En hulle doen sommer so medley van F.A.K. lekkies. Die van julle wat nog die stapjes onthou van die volkspele dansies doen het saam. Gryp enig wat daar rondom om jou is en begin volkspele. Hier kom ons. Saan nie dan Saan nie Water haal daar onder bij Ja om die jaar so ver van my af, ek hoop om maar weer te zien, sy in die weid van die moeder vier gewoon, net voor die oorlog het begin, o, bring Ich seh dir mit mei be mal up Dan saan ek rot Dan kom ek weer So rei die drein So rei die drein Die Kimberlisse drein So rei die drein So rei die drein Die Kimberlisse drein Woer daar oorstu mei So mei So mei me. Op draand en naast draand Kimberlisse drein Woer daar oorstu Oh my, so my, oh grand and and trembling, so train, Sore ready train, so ready train, trembling, so train, so ready train, so ready train, trembling, so train, so so ready train, trembling, so ready train, so Ja hoe, dit was nou aangenaam, want hou jylle nog die stapies om te doen en uh, die aanstap rooi is, was so lekker en uh, ja, laat jylle quasi swaai swaai en so voort wat kan nou meer uh, Afrikaanse erfenis wees as daar die liekie soos vir ons gebring dier Heinz en Kurt en uh, Nicholas uh, Rai Snotkop lekker lekker Nou, aan ons een bykie stariger, maar, ja, hy is ook, hy kan ons saamsing, ek denk het was, die oorspronkelijk was, nik uh, niek, niek, niek, somebody, wat die ding gesing het, niek tyler, en, a kapelle syng dit nou vir ons, en hulle syng, stille reviefstroom, lekker, saamsing. sommer weer in die skoolsal en met my skoolkleren aan en man, ek is vol energie soos ek nou hier so sit. Daie mense en daie liekies doen het vir my en uh, ja, hartelik welkom aan, uh, ek sien Bert, jy is ingeskakel, baie dankie daarvoor en dan ook Janette en ek neem aan, kie weet die saam jy ingeskakel, ten sê jy die radio sachie sit in Skelums luistert. <laughs> en uh, dan uh, aan die ander kant, op die ander uh, uh, WhatsApp, het ons dan vir Louisa, sy het gesê, definitief sal sy precies op die kop drie uur ingeskakeld wees. Susan, uh, sy is uh, ingeskakeld, Susan daar van Amersfoort, en uh, ja, Louisa is van Kroonstad. Joy van Amerika, uh, o, seker baie nostalgies vir jou, om al hierdie Afrikaanse liedjes weer te hoor, daar in uh, Kyf Kreek in Amerika, uh, in Phoenix, Amerika. En dan, uh, Motti, baie welkom, jy is ook een uh, getrouwe luisteraar, elke week ingeskakel, Heinz Kronje, jy en jou gevolg, <coughs> wat nou al vele is, uh, is ook seker, meeste van julle ingeskakel baie baie welkom en dankie dat julle ingeskakel is ons gaan nou aan en ons gaan luister na Pieter Smit en ook een wat uh, ook door een of ander studentengezelskap gedoen is vroeger, uh, dit was een baie bekende ene uh, vir, uh, vir die type sang maar die een wat het vandag vir ons gaan doen is Pieter Smit en hy sing vir ons van die mannekie wat pa geword het en hy soek een naam vir sy kind. Kom ons luister. Daar onder in die vleis staat een mannekie Hy is so klein en so straal Hy vwaai een ou klein koffie net die volkspeel en nie, maar ook die sangklas. Al hierdie liedjes het ons daar in die sangklas uit vollebos Bos uit saamgesing. En uh, hulle is so traditioneel Afrikaans en erfenis, dat uh, ja, ek gloe julle amal kan saamsing. Uh, Grant Cameron, hy stuur vir ons daar een foto. Hy sê as hy nou reddig in uh, traditionele of uh, erfenis uh, dag wil vier, dan sal hy sy skotse rokkie moet aantrek nou ja, hoekom nie ja, dit is ons dag vir amal ons doen het op ons manier en uh, uh, ons nooi julle om het saam met ons te doen, dit is ook die deel van die erfenisdag braai story is om iemand van die andere kultuur te nooi om saam jou te kom braai nou ja, nou gaan ons weer terug naar die Alabama mense toe, Alabama Uh, geselskap en uh, die een wat hulle van ons gesin is Polonais, Polonais lekker luister studentengezelskap en met uh, uh, Polenys, Polenys en ja, ons kom nou weer by uh, medley en uh, uh, wel, hy skop af met hoe rai die boere en hoekom nie, al het ons net nou so'n gebiedie gesit sit so, hoekom kan ons nie weer so so sit nie <laughs> hier kom hy uh, Rian Ongerer doen vir ons een medley van Suid-Afrikaanse volkspelemusiek hier kan hy Sit sit sit sit sit ready boer sit sit sit sit sit welura ready no ain't take dingeling dingeling welura big boss no to call you hey so eater boss it call you hey so eater boss it call you mama thought from Ja, so lekker, so lekker wat uh, jou goed in trek En oeh, hele klompie uh, In een medley Daar door Rian Oongerer Ek sien uh, dat uh, Jeanette daar van uh, Henties by Ek sien sy sit volgens die klompie Volksspeele foto's op Daar uh, wel, die Volksspeele groepie daar by uh, Die taalmonument monumenten Ek dink dit is een parel En dan uh, echt is so kleervol, so lekker, met verlang, sommer, na mense wat jy nie ken nie, na dinge wat jy nie gedoen het nie, enzovoort. <laughs> en dan uh, is daar uh, ook op die uh, uh, WhatsApp, is Willi Keiter, wat ook ingeskaard wil het, en hy sê baie dankie vir die mooie muziek, dankie, uh, Willi, vir jou dat jy ingeskakel is uh, Alida, sy het ook in die ander kant weer ingeskakel en uh, jawel, sy is elke week daar en uh, dankie dat jy saam luister Alida, uh, ek glo jylle amal geniet hierdie uh, Afrikaanse muziek oké, okay, kom ons stap aan en ons gaan sommer, hierso is ee Wallise mans uh, koor wat in Zuid-Afrika gesetel is en ja, dit hulle wat vir ons volgende gaan syng en die Walliese uh, manskoor syng vir ons van naand gaan die volkieskoring snui dis nou lekker een op die plaas eh, die seizoen waar die volkieskoring snui luister We can't believe it. dat ek sommer voorspel laat moore, gaan die, die hele volkie sy vreegte vire brand, en ons gaan braai, hulle wil het braai dag maak, so hoekom sal ons nie uh, ach slaan daarop nie, hoekom sal ons nie luister, as hulle vra nie, <laughs> kom ons maak een plan, en sy daai skaap ribiekie op, en die lekker achterkwart, of te uh, die sommer die hele boot van die uh, beest. Hoe kom van die skaap? Nou ja, die skaap alleen kan nie leid nie. Die beeste moet ook een bietje bijdra. Uh, Oké, okay, nou beweeg ons aan en ons kom weer by a cappella. A cappella en, en hulle sing het vir my altyd so lekker. Hulle maak my lis om saam te sing. Uh, hulle en natuurlijk die uh, alabama, en dan is daar ook een ander uh, die pikke uh, se koor ook, hulle maak het jou lis om saam te sing en hierdie ene is ek nou lis om saam te sing uh, en as julle jy hoef nie alleen te wees nie, nooit amal wat daar rondom jou sit en julle doen een singelong hier is ei, meisie meisie Wie du die jach en wees, en was so gut die wandel, kan ons moos nie saam, en die landes vammel jaam. Kajas verhast, en my hart in die, my saste, want ek kom von hier mekaar, as ek na ons Lekker lekker, aster aster Vat my hand een bykie vaster Sê sy, dit laat mens Rarig ver Terugdenk en ek sien Hanlie Hanlie van Rooij, jy is ook nou daar by ons Aangesluit, baie dankie En ek hoop jy geniet ook Die volkspele uh, Ek wonder hoeveel volkspelelaars Is nog actief Ek weet daar in Pretoria is daar Erika Laar, ek het gister net Jou so vannig geloer en uh, Ja uh, en ek, ek geloof daar is nog heel wat activiteite uh, rondom volkspele en ek denk uh, uh, uh, uh, uh, uh, dat dit bly levendig uh, word aan die heeg voorgestel kom ons hoop so dit kan nie doodloop nie Nee. dit is ons geplig om plan te maak dat dit uh, voortleef en door hierdie dag uh, erfenisdag Te vier, uh, dan uh, help ons om die volkspelelaars aan die gang te hou en te laat herleef vir ons kinders. Nou, wie gaan volgende vir ons sing, kom ons kyk, die safari sangers, en ons het net nou geluister na Bokkie wat sy tranen rol, en hulle doen het weer vir ons. Bokkie, nou, ek meen, daar is soveel sangers en Uh, ja, dit is sal onmoontlik wees om 'n uh, medley of 'n uh, hele uh, lys, speellys te kies sonder om een of twee te verhaal uh, te herhaal. Nou die safari sangers dan sing vir ons hier trane die rol oor jou bikkies. die safarisangers met Bokkie die traan en rol oor jou <laughs> uh, de volgende het ons ek onthou nog elke stapie van hier die volksspelendansie uh, en dit is Karike K Kiesenkamp wat vir ons bring uh, die treklikkie dit is ons daar kom komie waar soos ons geken het want hou jy daar kom komie waar met die arms wat so swaai en dan oog dan word dat tykie gedraai en dan word dit en dan dat lekker hier kom karika kee sing met die trek weep het getlap en die wawiele draai al achter die rooie span aan uh, volgende kom ons weer by keerspel en hierdie keerspel dit uh, sê nie door wie dit gedoen word nie, dit sê nie, dit is een medley en uh, ja, keerspel medley en dit begin met die ja woord is uit en die hevelik skuit en sovoorts, kom ons speel om, dan gaan ons Uh... jou buig en vat haar hand ek is so blij is niemand saam met my en ek sit stokseel alleen hier in my klein stereootje en ja, my kop wieg so die mens is of my lag <laughs> nou ja, uh, ek hoop jylle allemaal word so getref door die lekker saamluister muziek ons stap aan wat is volgende uh, kom ons gaan na jylle allemaal onthou vir Leonore Veenemans, en uh, hier sing sy vir ons uh, Afrikaanse liekie, en die Afrikaanse ene is Afrikaana uh, sy sing uh, op die weisie van ek het nou vergeet wat die weisie van is uh, het sal terugkom na my soedra sy beginne sing, maar die liekie sy naam is my land Suid-Afrika kom ons sing saam min raiz. mans self is sy een van ons uh, Afrikane van die verlede en uh, ja uh, ek sien wat is haar naam, uh, Jeanette sy sê vir my ek vat haar nou baie ver terug, door in die zestiger jare het gaan draai ons uh, en uh, Bert ja hy sê uh, ek, jy vat hem is nou so ver terug die dag toe dit nog baie lekker was die daartoe my ma by nog in een conversie kon toegedraai het. Ja, dit is ne, dit laat jou aan die soort dinge dink, wat jy al vergeet het, wat jy uh, weer herinner aan uh, geword word, wanneer jy hierdie muziek luister. Ons is terug by die Alabama muziekgeselskap of die studentengezelskap, En hierdie klomp Alabama's wat nou gaan syng, gaan vir ons, uh, jylle onthou, amal een mooi fontein. Ons luister na hulle. sê, ole, is my Spaanse uitdrukking. Nou ja, ek dink, ek sien, Joy sê, sy is nog hier. Ek het gedocht sê, gaan gauw shower, maar ek dink sy, sy luister onder die shower. <laughs> en uh, De, gaan terwijl sy dan nou nog luister, gaan ek gau die funny spot speel, sy is die een wat mal is oor die funny spot, sy wil al ewig die funny spot, en ek speel nou ongelukkig een, wat sy al voorheen gehoor het, maar uh, hoe keer, sy is baie snaaks en dit is een uh, man uh, uitstekende speling van Afrikaanse woorde uh, kom ons luister, nou ek weet nie wat die. en wat, wat weet wie enzovoorts who was wasted but can i tell you something else the people what i like to read about in this newspaper is the people what i like to auntie moona uh, auntie moona uh, auntie moona, auntie moona, auntie moona now who can say auntie moona, auntie moona oh, no, service of school somebody uh, <laughs> uh, back in the day man. Man. Uh, Aunty Muna is more like anti-agonism. You know, people write to her about their problems, you know, for instance, my boyfriend doesn't love me anymore, doesn't that. And then she must give them advice. And the people, when they write to Aunty Muna they was like to protect their identity but... Ooyah, allah believe it, allah believe it allah believe it, allah believe it allah scale yeah. was after yeah. B-Name yeah. you mean, the B-Name is by forbeard yeah. A, B, or C Oh, X, Y, Z and For instance, let's say A is interested in B but B is actually in love with C and then they go XYZ Y, Z at the K with a B, E, E You know, you know it's like a prep pass and it's like a president but tell you read the story here for me in the bible and then you uh, can't we work out the solution from the problem fighting man and finally the club but that's uh, how i did i tell you the story of this morning yes i do you know that i don't know you know what was going to have you know yeet meeshi is that one, one, one, know, know, example, uh, this, I, I, I I, I, this uh, word, word I I, I, I, I man. man but we jong meeshi ka jolten as they say as <laughs> the uh, a jong meeshi low swanger karaj man no started hier Ik weet die als je girlfriend en wat is die vrouw ze naam ja, Wacht wacht wacht wacht ja. eten die dan gelies Het is die dan gelies ja Outsch ik ken die namen Jij right? ken alle namen ja Wie ja. as die man Ik weet die als je girlfriend en wat is die vrouw ze naam Ja, ja nee, ik wil die namen kennen Ja kom me nog eens Ja wie is die man Ja Ik weet die man ze naam Als wie Die man. We. Die man. We. Die man. We. Die man. Wie is die, die, die, die man? Ek het eers gevra. Wat is die naam. Naam. Yeah. Ja. man naam? Wat is die naam? Ja. Ek moet niks op so nie my nie gedes. Kom kom sien vir my. Wie moet dan Wie? Die man, die man. Ja, man, ja jy sê haties nag jy wat dags kom ek snack, see, uh, okay. kam, no, it I, I explain it properly, man okay alright okay okay okay ek sal help anywhere okay ek sal help anywhere okay, okay As wie kind? Ja, en wie moet nou mindfulness gaan betaal? Wie? Ja, want as was die girlfriend's responsibility ook. Yes. Ek maar as was two sides to a story. Ja, wie Ja. wat is die manse naam? Nee, moet dat gemat, sy <laughs> krij het nou achterste voor. Wat is die vrouwse naam? Nee, nee, nee, ek vraag nie wie is die vrouw nee, nee. Wie is die man? Ja, hoe moet ek is die man? It will be your woosh one! Fill a word in all, you kinda f yelled at by me and kups you Just give it up, some неё like sugar levels and you will my sugar levels man Stay calm Stay calm I am calm It's not there your name is what they putting in your ass My name is what I'm Holy moly roly polly yeah yeah yeah Dij verstaan ek wat ek wil die story verstaan tjoe wat is hulle beiname Oke okay, moet aga wat nou yes. starig explain But you Please just stay calm I am calm Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Nou wie As hier getrouw daar man Ek bete nee, <laughs> nee man Nee Nee man <laughs> Da is die girlfriend, dus praat jy nou van Ek het nie van haar gepraat nie. jy naam gesê. Ek het jy naam gesê, ek gesê is wat dit verkeerd krijg. Wie is die man? Ja, wat is die manse naam? Nie, wat is die vrouwse naam? Die... Nou, dat die girlfriend. Ek praat jy weer die girlfriend. Van die girlfriend. Ek is nog eerst klaar met die man nie. Ek Wel... <lacht> hey, ookie, man, hy is die bledige mos alles opgeleef het. O, o. Die bledige mos wat Wie? Ja. jayred now it but you got it mutahmat you got it you got it you got it kick we at oh, the bible time the bible let's let's just leave yeah, it at okay that. okay okay oh okay. okay. okay. yeah, right, right. yeah yeah alright wait, now it or a swaibara know that my heart is good as my enough enough okay okay that's enough that's enough yeah. yes um, yeah You see it baby with you. Man, what the? How are they nay? That is him for is disgusting but <laughs> I mean, man. Don't you tell me you. Don't know how they make babies No what? Jack got to do with the price for eggs. The birds. Wie is wat man en a vrouw Wat Wat is Toe wie is die ma? Wie is die man Ik weet die Maat man? Ik weet die Wat heb dit dan nog net gezegd? Ik weet die wat? Nie wat die, ik weet die Ik wat? Ik weet die wat die gaan weet! Maar as zij nie weet wie het wat met wie gedoen, wie is wat en wat is wie? as wie doen wat met wie nie wane maar sy witty sy wil nie wat die witty witty witty wat die witty witty witty wat die pokken dan gelees het wat die kan nie ees leesie die kan nie pokken leesie witty witty 62 63, 64, 63. Hello, hello, hooghuts uh, Het ek jylle of het ek jylle nie? Ek hoop jylle is allemaal weer terug uh, Maar het was, ja, a hilarious story Wees jou hoe a klein woordkie A groot misverstand kan veroorzaak En so uitgewerkt in Afrikaans Dat uh, in my opinie is een van die beste Afrikaanse sketsen Uh, wat hulle daar vir ons gedoen het, en selfs vir die mense wat die ding doen, om kop te hou van wie wie wat is en wat waar is, joh, dit uh, is een uitstekende uh, verhoogstukkie. Nou kom ons weer uh, by die safari sangers, en die liedje wat hulle vir ons gaan sing, is natuurlijk, hier is ek weer met my Wat met my vosperd vir jou deur Ek sal jou ho se forspert voor jou deur en uh, dit was dier die safari sangers kom ons stap af, niemand laat weet my nie hoor julle my mense, uh, ek weet nie of ek terug is op die lucht nie ek weet ek het die duitjes gevang maar uh, ek weet nie of ek nou alweer terug is nie niemand uh, respond nie oh, oh, sê my net ja of nee <laughs> ok, ons stap aan en ons kom nou by uh, wie sal volgende wees Nou ek sien, hulle sê dit is A ah, meneere Nou uh, ja, wie ever A ah, meneere is uh, hulle sink vir ons uh, Likie, dit is eindelik een van ons volksliedere sal ek sê, en dit is Afrikaners landgenote wees getrouw aan volk en taal, ne dit is hy daai, hier kom hy Afrikaners landgenote wees getrouw aan volk Taal. Aan jouselwe, aan elk ander, Van die kap tot in die val, Van oranje, toadsambiesie, In Natal, men in Transvaal, Afrikaners land genote, Wees gedrouw aan Afrika kannst du nicht doch das Afrika sonst mein Sound es beromt dir hier die Welt dann Lied hör mal oh the season let open liebe wurde Die dochter Afrika se son, eens dan vir Jesus, net vrei in vrijheid, en liefde, 'n onsterflike vaderland, daar foor strei ons, daarvoor vir lei ons almal same in ons land. In het vrij Hy dra liefde, daar voor haar konstante aanhang. In hy vryheid ra in liefde, 'n onstilbare fader man. Land. Afrikaners, landgenote, uh, ons gesin weer aan Uh, ek het nog nie daarvan gehoor voor jy nie, en ja, is die eerste keer wat ek hoor, en ja, lyk my, ek is terug op die licht, so sê uh, uh, Hanlie vir my, baie dankie Hanlie, dat jy uh, my altyd op hoog te hou van of ek uh, my klankregg is, en al die type dinge, ek waardeer dit, dus uh, altyd uh, beter om te weet, lekker om te weet, uh, dan weet ek, ek sit nie hier en praat met myself, uh, nee. nou, Kom ons by ook twee sangers Ofwel, sanger en een Wat ook volksbesit is En ek praat natuurlijk van Muncho en Lance James En die liedje wat hulle vir ons sing Is net so Eie aan Zuid-Afrika Se geskiednis En uh, hulle sing vir ons die liedje van Kokkewiet Kom ons luister It's the all over again It didn't leave all the faith But once again, now Aby my, hy al vir, vir, vir, vrou Ko se vite zang alikie van die In die wilde vee, roep hom sy vier na by mee En hy al voer, piep, my vrou Kijk die bier en kan sy Sint hierna by my Sint hierna, woord, piek, my vrou Lekker, lekker daar met Muncho Hulle was een geduchte sangpaarkie gewees Hulle het baie, baie liedjes Jy is my lieveling En ook oh, so baie Afrikaanse liedjes wat hulle saamgedoen het Hulle is ook, soos ek sê, Afrikaana En nou hier kom ons nou by die groot rus Met die groot stem en sy naam is Ivan, en hier het reg geraai, Ivan R. Reberhoff, en luister net hoe prachtig syng hy, die lied van Zuid-Afrika, hy is daarom magnifiek, sy Afrikaanse uitspraak is uitstekend, ons van net nou na Jim Reeves ook luister, luister in die verskil, tussen die uitspraak van die Russe, wat ons moeilik vind om te praat, en die Engelse, uh, wat ons makkelijk vind om te gepraat, maar ja, hier kom Ivan R. Rebauf, met vir jou Zuid-Afrika Ivan Rebrov, en ek is blij met die laatste noot, het ons so'n vertoon van sy stemweite gegee Dit was prachtig gesing dier Ivan Rebrov, maak jou trots Suid-Afrikaans Ons kom nou, soos ek gesê het, by Jim Reeves in teenstelling En hy sing daardoor in die bosveld, maar luister nou hier die uitspraak het geluister na daardoor, daardoor in die bosweld. <laughs> uh, ja, het was gesing dier Jim Reeves, toe hy in 1974 in Zuid-Afrika hier was, vir die vervulming van die rolprent uh, Kimberley Jean? Ja, het was die prins naam. Ons gaan oor en ons luister nou na die Morelig Sangers, die Morelig Sangers, en hulle doen vir ons baie baie uh, ou traditionele langs Koetsenberg vloeidare waterstroom hier kom hy sangers daarvan uh, wat gesing het van Koetsenbergse Waterstroom uh, Ampersone Jazz Style en uh, ja Susan sê vir my dat uh, Bethlehem het ook nog uh, volkspelelaar wat actief is nou uh, ja so van Bethlehem gepraat Rina Fosterik, seker jy is ook ingeskakel, uh, ek hoop jy geniet ook ons volkspele muziek daar al van Bethlehem af Ons stap aan en ons kom nou weer, ons gaan nou weer a cappella toe, a cappella, en die groep syng vir ons uh, a cappella, wat sal hulle vir ons syng? Ja, kom ons syng van liefde, hoe kom nie, liefde is ons lekker om oor te syng. dit was die ap, ap, a cappella groep, maar ek dog altyd te resing sonder muziek, a cappella, ek dog dit beteken, om sonder muziek te uh, sin, ok, maar uh, miskien is dit verkeerd, a cappella al het gesing van liefde en nou kom ons net om te wees, dat ons uit Afrikaans het kultuur, kom ons by een kulturele ene en dit is natuurlijk Tani Mimi uh, en die een wat sy vir ons gesin is, Bolingse noentie, lekker luister. And now, it's time for classic. Nachtigal, nachtigal nachtigal res, hoe noem is het vir een dame uh, en uh, ja, Bolandse noentje net om te wees, ons het ook kultuur is, ons het daar uitgevoer na die land van Wene uh, waar sy naam gemaakt het en uh, eindelijk as deel van hulle van ook beskou kan word uh, ja, ons stap aan en ons kom nou hey, dit is die rechte maand vir so iets kom ons luister na Julia Mann en die een wat sy voor ons sing is Aliveld is vrolijk Syver Afrikanika vrolik daar, van Julia Mann Al die veld is vrolik Nou, uh, Jeanette, het dit lyk vir my, die kiewit van jou was uh, nogal een romance gewees uh, in sy jonger daar Jy sê uh, nou, die, ek, ek dink jy praat van die uh, wilgeboom aan in stroom waar die naam opgekerf is en jy sê, jou naam is ook op die boom gekerf, nou ja dus uh, klink maar romantisch uh, Hehehe <laughs> En dan is Susan, sy sê dat uh, die uh, uh, memories, mens verlang so, uh, as jy na sekere songs luister, goed wat jy eindelijk nooit sal vergeet nie, kom terug na jou. En uh, ja, lekker wonderlijke memories, wat mens het van jou ouders en grootvoorig en uh, so baie om aan te, te onthou en om aan te dinkt met al hier die likies. Nou, ons het vir Kiewiet en uh, Janette vir haar luister uit Zuidwestheid, so kom, doen ons nie sommer een uh, likie vir die uh, erfenis van Zuidwesten nie. Uh, hier kom die Zuidwestersse likie en dit is Wiedersjaal. Lekker luister. En Zuidwesten wil ek graag blij, mis die paar op netse my, Zorgloes en kom maar vrij Met ons schepen ons betaal Voor ons land en volk en taal Mijn land, z'n bestbare land Vierde jou, vierde jou, vierde jou, jou Is ons goed voor als jy graal Vierde jou, vierde jou, vierde jou, jou, jou, jou Mijn land, z'n bestbare land En een er vint het ons gewaai Van die wereld met Die is hier blij Hier het ons die lach aan Ja joh het ons gebouw Zuidwesters wat ingeskakel is En uh, ja, ek hoop jylle geniet Ons program en jylle is ook Moes deel van ons Afrikane uh, Kom ons Stap nou aan en ons uh, Ek weet nie wie hierdie liedje sing nie Dit sê onbekend En uh, dit is uh, lekkie, Die lied van Jong Zuid Afrika Ek geloof nie, as nog speel Ek uh, kom nie, en maar uh, as nie uh, Ek Ek eis die weg om om te kan speel die lied van Jong Zuid Afrika vir laies daar word ek recht gehelp, baie baie dankie uh, aan uh, wie was dit geweest wat my dag gehelp het ek denk het was uh, Hanley of uh, was dit nou weer uh, Jeanette een van die twee van hulle het my recht gehelp en vir my gesê dat die sanger van daar die specifieke Likkie was uh, uh, uh, uh, uh, uh, wat is jou's naam Chris Kameleon en dit is Hanley wat my so recht help het ek sê vir jou baie dankie aan die uh, ek waardeer uh, wel ek het so fastpes maas gehad, dit klink nie soos hy nie, maar ek het geweet hy het so'n verskydenheid of so'n weie reeks wat hy kan sing dat uh, dit kan dalk hy wees en vraagies, daar da was het nou kom ons by een skoolkoorkie een skoolkoor uh, die help mekaar skoolkoor En die liedjie wat hulle vir ons sing, is my vader was 'n musikant. Lekker luister. sing, klinkkampers is die universiteitsgroepie die, die klomp help mekaar schoolkoorkunners. Nou ek gaan vannig ene indruk, gelukkig is dit een kort ene kie, hy is net op die kop twee minuute lang, uh, dit is een van Doris Bresch en sy sing O die liewe Marta kie, onthou jylle? Lekker, lekker. Uh, en wat ek moet uitsnij vanavond is ongelukkig, is Virginia Lee, Nick Taylor, met die oukraliekie, Charles Bermanse oor met 'n uh, Boebergse dam Charles de Kerby met u boerplaas. Uh, so moet ek ongelukkig uitsny, maar kom ons luister gou. Daar is oor die Lieve Martiki. daar van Doris Bresch wat oor die liewe Martha jy gesing het nou ja, so kom alle goeie dinge tot die einde, en ek sien Alida ek weet nie of ek jou genoem het nie, maar baie dankie dat jylle ook ingeskakel is daar van Ristenburg af Alida Stein en Adri Stein uh, van Ristenburg, ek dink wat is, is een, die voorstad van Riebeekstad waar jylle in blij is, het iets met tuin te doen Uh, du, du, du, du. ek het vergeet, ek het lang in de laatste haag geblei, <laughs> baie lang terug, nou ja, hier, kom ek, nou, en ek sê, dit is tyd vir my om af te sluit, met die twee en een rij, ek bedank jylle hartlik vir die gereelde inskakeling, en ek vertrouw dat dit allemaal lekker saam geluister het, en al die nieuwe luisteraars, ek hoop, dit is nie die laatste keer, wat jylle inskakel nie, en voor ons dan by die laatste twee luister, eers paar aankondigings en uh, ja, indien jy enige versoeken wil uitsaai, of aankondigings van bijeenkomst of reenies wil maak, jy is baie welkom om uh, my enige tyd te uh, uh, contact op my self-voornommer 072 5419803 uh, ek dink ek gaan al die ander aankondigings ook dan uh, uh, uh, uh, uitloos want uh, die tijd uh, hap vannig hier aan my akskene en nou, ok, ek los julle dan liefes met die twee en een rij wat ek vandag sal, uh, sal het ees wees Ellen Led met ver in die ouke laari en direct daarna gaan ons luister na een baie meer moderne en Steve, Bobby, Bok, uh, Jay en Rohan met die land. Uh, en ja, geniet julle Erfenisdag en maak die vieren groot en praai sommer weit al is het vir die hele week nooit allemaal in die straat en jy moet jy uh, erfenisdag uh, onderhou en jy moet jy erfenisdag geniet braai lekker lekker nou was my vorig om my muziek met jy te deel lekker week verder lekker uh, na week en tot volgende week is het ek Luther Kvinter wat sê Wees soot, loop mooi, was jy laande en bye for now. om een boodskap van een hoop te deel. Het gaan nie net oor die situasie waarin ons is nie, maar het gaan ook oor dit waarin ons geloof. Voor ons na nageslag, en ook voor joune nie. Waar gaan jy speel met jou maai kies? Waar gaan jy spore toe waai? Waar gaan jy val, gaan jy opstaan in my land? Waar gaan jy wat met my liste. Wat los ons oor vir ons kinders? Wat gaan ons een dag kan wijs? is nog reg of verkeerd wil ek weet wat maak ons as jare so zweer te vergeet te gaan ek was vir jou die som en die, en die land my kind behoor my jy sal my aan die einde